Bismillah. Olsun bilə hünə şeytan rəcəyim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Elhamdülillahi rəbbil-aləmin və səllatu vəs-səlamu alə əşrafin-ənbiya vəl-mursalin, alə seyyidinə nabiyinə Muhamməd və aləlihi və səhbi əcməin. Rabbi şərh li sadri və yəssir li əmri və həl ul-uqdətə min lisani yafqahu qawli. Allahumma alimni bima alləmtəni və Allah-ı Allah, Quran hükəndə buyurur ki, sinərin hüvmətiniz Allahın dərgahında Allahda ən çox qorxanınızdır. Allahdan qorxmaq isə Allah-ı Allah əmrlərini yerini getirmək və bizə qadağan etdiyi şeylərdən çəkinməklə mümkündür. Və inşallah Allah-ı Allah, dua edirəm ki, Allah-ı bizim bu məclisimizi dünyamız və axirətimiz üçün xeyli fayda etsin. Dua edirəm ki, Allah-ı Allah bizlərin hər birini fitlədən və onun əhlindən qorusun. Allah-ı Allah, Allah, dua edirəm ki, inşallah Allah-u Allah, bizim mübarəyə məcidimiz, yəni Abubakr məcidini inşallah tez ilə bizə qayıtarsın ki, qədəyəyək ibadətlərimizi edəyək. Dua edirəm ki, Allah-u Allah-u Allah, Allah bizləri bu dünyadan yalnız müsulman olduğunu salda köçürsün. İnşallah, bugünkü dərsimiz yemək və içməkdə halal və haram ə, mövzusudur və <coughs> əqiqətən də deyilir ki, Allahdan qorxan kimsələr pulu necə qazandıqlarına və hara xərc etdiklərinə də fikir vermirlər. Onlar bütün bir arzulu və istəkləri yalnız və yalnız var dövlətlərini nə yol olursa olsun artırmaqdır. Oğurluq olsun, fir rusxat nə olsun, saxta sənəd düzəltməyinə, haram şeyləri satmağa, sələmçiliyi, yetim malını yeməklə, mənim samə ilə, gələn bu falçılıqdan, fahiş işlərdən, başqalarının pulunu mələmsəmək, zorla əllərindən almaq ehtiyacı olmadığı halda insanlardan dilənmək və s. yollarla hansı olursa olsun haram yolla o pulları əldə etməyə və bunun sahibini etməyə varlanmaqdır. Sonradan bu pulları yer içir və istədikləri yerlərə, istədikləri şeylərə sərf edirlər bu pulları, haram pulları. Və Rasulullah s.ə.v. hədisində də buyurur ki, həqiqətən də haramla bəslənən hər bir bədən ancaq cəhənnə moduna layıbdır. O bədən ki, o haramla qidalanıq, Bu insanın bədəni layiqdir ki, cəhənnəm odu nədir, ona dəysin deyib. Şeyx Əlvani bu hadisə səhih gəlmişdir, Səhih Camidə 4495-ci hadisdir. Abu Hurayra radiallahu andan gələn hədisdə isə Peyğəmbər sallallahu qiyamətin əlamətlərindən xəbər verir və rasulullah sallallahu əleyhi buyurur ki, bilirsiniz ki, qiyamətin böyük və kiçik əlamətləri vardır və kiçik əlamətlərin demək olar ki, əksəriyyəti <gülüyor> olub və hələ kiçik əlamətlər var ki, onlar Peyğəmbər sallallahu sonra hamsa bir dövr olub və sonra yenə də inşallah qiyamətə yaxın o əlamətlər yenə də üzə çıxacaq. Və Peyğəmbər sallallahu buyurur ki, insanların zəhər elə bir zaman, elə bir vaxt gələcək ki, artıq insandır qazancının halal və ya haram yolla olması onu bir maraqlandırmayacaq. Onu maraqlandırmayacaq ki, qazandığı pul halaldır, yoxsa nədir? Haram yolla ona gəlirdi. Və Peyğəmbər Allah təala Ərəf surəsi 157-ci ayəsində buyurur ki, O Peyğəmbə onlara yaxşı işləri görməyə buyurur, pis işləri isə qadan edir. Təmiz və pak neymətləri halal, murdar, yəni təmiz olmayan şeyləri isə haram edirdir. Həmsinin təmiz və faydalı şeylər, pis və zərərli şeylər isə haram edilmişdir bizə. Bir şeyi halal və haram etməyə yenə dədir Allah Subhanahu Aleyhətdir. Peyğəmbə Azələm bir şeyi halal və haram etməsi yenə də Allahın haram har halal etməsi ilədir. Bilin ki, Rasulullah s.ə.və nəyə isə qadana edirsə, özündən onu qadana etməyir. Bu, ona gələn bir vəhi ilədir və Peyğəmbər s.ə.və Allahdan olan vəhi icra edib, onun ümmətinə çatdırıb. Və Quran və sünnəni bilən elif sahiblərdən başqa heç kimsənin halal və haram haqqında danışması ki, bu halaldır, bu haramdır, bunu yemək olmaz, bunu yemək olar, dəlil və sübut olmadan nədir? Qadağandır. Necə ki, Allah-ı Allah, Allah nəhz sürəsi gün 16-cı ayəsində buyurur ki, Dəniz Yalana vəəc etdiyi üçün dəlilsiz, subuzsızdır, bu halaldır, o haramdır deməyən. Çünki bununla Allah iftira yaxmış olursunuz, Allah iftira yaxanlar isə ahirət günü nicad iftatmazadır. Əhşuara 21-də Allah-ı Allah buyurur ki, yoxsun müşriflərin Allahın dilində izin vermədiyi bir şeyi onlar üçün qanunu halal edən şəriflərimidir, vardır. Allah həmiz olsun ki, Allah-ı Allah quran, həmçün Peyğambər s.ə.v. sünnəsində, Haram olan bütün məsələlər, nə ki, Allah-ı Allah haram edir, onlar açıq aydın Quran ayələrində bəyan edilmişdir. Və inşallah irəli bu ayələri qeyd edəcəyik, həmçin bu ayələdə olan haram olan şeylər barəsində də danışacaq Allah-ın izniyə. Və <coughs> deyir ki, Rasulullah s.ə.v buyurur ki, Allah bir çox fərzlər müəyyən edib, buna görə də ona laqecilik göstərməyin. Bir çox sərhədlər müəyyən edib, onları bir aşmayındır. Bəzi şeyləri haram etmişdir, onları bir aşmayın. Bəzi şeylər haqqında unutduğundan deyil, sizin üçün rəhmət olsun deyə Allah-ı Allah, susmuşdur, onları öyrənməyə nə etməyin, çalışmayındır. Məsələn, ruh haqqında, görsən ki, çoxşular ruh nədir, hara gedir və yaxud insan öləndən sonra ruhu gedir, yaxşıdırsa gedir itəbkişiyə və s. kimi boş-boş xulyalar, yəni danışılan insanlara. Amma Allah-ı Allah bizə rəhmət olar, yəni Allah-ı Allah, Allah unutqan, unutqanlığından deyil, bizim üçün rəhmət olsun deyə, Allah tala bu barədə, nədir? Quran kəndi buyurur ki, ruhdir Allahın əmrindəndir, tabiq etdi. Yəni, insan düşünsə, qalimədir, düşünsə ruh haqqında, ruh nədir, fikirlərsə, on, beyni o şəyə tabiqətlə bilməz. Və həmçinin, <coughs> ə, ümumiyyətlə, bu şəriyyət qa ə, deməli, <coughs> qaydaları var mı? Fərq nədir, vacib nədir, haram nədir, müstəhəb nədir, məhkrux nədir, mübaq nədir? Bunları bilməyiniz daha yaxşıdır. Çünki bilməklə insan aid edə biləcək ki, hansı əməli etmək fərzdir və onu edəndə nə qədə savab var və ya qətha haram nədir, onu tərk edəndə nə qədə savab, edəndə nə qədə günah qaldı. Və fərz vacib eyni şeydir. Bəzi alimlər yaş ki, fərz vacib eynidir. Və onu qeyd eddilər ki, qəti olaraq gələn əmr. Əmr qəti gəlibsə məsələn peyğəmbər əmr edib ki, falan şeydən şey çəkinin. Bu fərz sayılır. Ona Allah əmr edib Aməldən o səbəb qazanacaq. Allah əmr edib, yəni fərzi yerinə yetirən namaz, gündə 5 dəfə namaz qılma, orucluq, zakat, əzvəsar əməllər hansı ki, fərz olan. Allahdır əmr edib deyə o əməli edən insan səbəb qazanacaq. Məsələn, deyir ki, biri oruçdur. Allahın əmridir, yəni Ramazan ayında. Ki Allah Tala əmr edib ki, Ramazan ayında nədir? Bir ay oruç tutmaq lazımdır. Digər isə oruçdur eyni Ramazan ayında. Lakin onun oruç tutması arıqlama Əhri saxlama, məlumiyyə xəstəyidən müalicə edilməsi üçündür. Niyyəti budur. Lakin hər ikisi də oruçdurlar. Hər ikisi də az qallar, səhər və akşam yillər hər ikisi sahabı eyni olunur. Allah əmr edib deyənə tutan daha çox nədir? O sahabı qazanır. Çünki Allahın əmr oldu Amma digər isə o sahabda nədir? Məhruq olurdu Həmçinin içki, eyni ilə içki də belədir. Allah qazan edib deyənə ondan çək edir, o içkini içmir o sav qazanır. Digər isə mənim qaraciyərimizi yandırmaq, sağlamlığa ziyan vurmaqdan çəkinirəm. O nədir? Etbi savı qazanmır bir. Həmçinin deyilir ki, haram nədir? Haramdir ki, qəti qadağa gəlibsə, peyğəmbər solsa qəti qadağa edibsə bundan çəkinir. Bilin ki o haramdır. Və bunu Allah qadağan edibdir deyəni çəkinən bu işdən savı qazanır. Və onu əməl edən isə cəzaya nədir? Layiqdir. Kim o harama edəcəksə, içki, zina, E, faiz və s. musiqi və s. kim əməlləri hansı ki, ki ava-tava bunları qazan edirsə, kim bunları edirsə, o harama düşmüş olur və böyük günah olur. Və kim ki, Allah əmr edir, yəni bunlardan çəkinirsə, inşallah o insan salabını qazanır. Üçüncü qayda müstəhəbdir. Çünki görsən, çox o sual elək ki, müstəhəb nədir? Yəni, müstəhəb bəyənilən əməl deməkdir. yəni əgəlidir əmir qətib olmazsa, necə ki, fərd kimi, ava- O ruhu Bunun kimi, yəni, qətir olmazsa artı o müstəhəb dərəcəsində düşürdür. Müstəhəb də əmrin bir altındadır. Ona görə deyilir ki, əmir vacibliyə dalət edir nə qədər ki, onu müstəhəbliyə çevirən bir dəlil gəlmələyicə. Müstəhəbi edən sahab qazanır, müstəhəb əməli edən sahab qazanır, lakin onu tərk edən isə günah qazanmır bu müstəhəb əməli. Dördüncü, məhkruxdur. Məhkrux bəyənilməyə əməl Eyni ilə, məh, e, məhkruq da qadağanın altına girir. Əgər qadağa o haram kimi, yəni avatalı haram ədəviç qizina, onun kimi nədir, e, güclü olmazsa artıq məhkruq dərəcəsinə düşür. Məhkruq da qadağanın altına girir. Məsələn, e, məhcidə sol ayaqda daxil olmaq. Həmçin deyilir ki, e, nübax əməl. Yəni, nübax əməl odur ki, nə əmirdir, nə də qadağandır. Nübax əməl nə əmirdir, nə də qadağandır. Və mübah özü özlüyündə ibadət çayılmır. Yəni ki, yatmaq, yeməyə içmək və s. kimi nə ki, əməllər var. Nə ibadətdir, nə də qadaqadır, haramdır. Yəni, bu, heç bir yoxdur bunda, mübah olan əməldir. Və deyilir ki, lakin o mübah əməl başqa bir əmələ görə savaba çevrilə bilər. Hansısa bir Allahın və feyxana əmr etdiyi əmələ görə o mübah əməl savaba çevrilə bilər. Baxın, görünəcədir. Elm öyrənmək, namaz qılma Bu, öz-özlüyündə nədir? İbadətdir. Və bunda sahab vardır. Lakin yemək, içmək, yatmaq və s. kimi əməllər özlüyündə ibadət deyildir. Mübaq olan əməllərdir. Lakin yemək yiyirsən və yemək içirsən, içirsən, yiyirsən ki ibadəti gözəl bir şəkildə edəsən. Yatırsan vaxtı vaxtında ki sühbü durub gözəl bir şəkildə qalasan. Və təsəvvür edin ki, sən bütün bu əməlləri yatmağı, yemək, içməyi Allah üçün etsən niyə? Allah üçün etsən və tez yatsan ki, məsəl sübhi durum gözəl bir şəkildə Allah mübarək. Vəqti gecə və vaxtı durum riyamullə, vaçar namazlara dura bilim. Təsəvvür et ki, sənin o yatmağın belə sənin üçün nədir? Sabaha umba əmel, hansı ki, nə əmrdir, nə qadağadır, artıq sənin üçün nədir? Sabaha çevriləcədir. <coughs> və deyir ki, məsələn, qohum ziyarətidir. Biri qohumlarını gedir ziyarət etməyə. Allah üçün Və gedir orada oturub, o çiçdiyi çay oturduğu müddət ərzində sahab qazanır. Amma biri gedir qolumları ilə sadəzə elə belə yeməyə və s. O, hez bir sahab qazanmır. Amma sən onun niyyətində onu etsən ki, mən gedirəm Allahın əmridir ki, qolumları zəyarət edin. Təsəvv edir ki, o əməli də nə deyə? Sahaba çayırmış olacaqsan. İnşallah keçəyim özümüza. <coughs> hə deyilir ki, hər kəsdir Allaha və Peyğəmbərinə itaat etməyib Onun bir həddlərini aşarsa, Allah dedi, onu həmişəlik bir cəhənnəmə daxil edər. Onu dir husva edici bir əzab gözlədir. Nisa surəsi 14-cü. Rəsulullah sallallahu əleyhi Numan ibn Başirdən gələn cəlbə məclə ilə buyurdu ki, şübhəsiz kidir, halaldır, bəllidir, haramdır, bəllidir. Və deyir, bunlar ikisinin arasında müştebihat, bəzi xüsuslar vardır ki, insanların çoxu dir bunun hökmünü bilməzlər. Müştebihat İmamın Əvi Rəxmin Allah deyir ki, müştəbihatın mənası halal və haramlığı bəlli olmayan deməkdir. Yəni, insan gözən qalır, bu haramdır, yoksa halaldır, haramdır, yoksa halaldır. Və deyir ki, bu bu məsələləri çox insanlardır, bilmərdir. Hər kim bu şübhəli şeylərdən qaçarsa, artıq o insan de öz dinini və şərəfini qorumuş olar. Lakin hər kimdə bu şübhəli şeylərə düşərsə, harama düşmüş olar. Necə ki, qadağan olmuş bölgən ətrafında öz qoyunlarını oturan, qaran, lakin o qadanın bölgəsinə öz qoyunlarını buraxmayan çoban kimi. Yəni hər bir hər bir belə deyək ki, otmirarın öz sahəsi var. Və o sahəyə heç kəsin girməsinə icazə verilmir. Və həmçinin qoyunlar otaran da öz qoyunlarını otarır öz sahəsində, lakin o hökmlərin arasına girməyə nədir icazı vermir. Və deyir ki, Allahın da həqiqətən də hər bir qadğan bir Allahın da qadğan bölgəsi onun haramlarıdır deyir. Və deyir ki, buna görə də birinci insan bədənində elə, elə bir ət parçası var ki, əgər o sağlam olarsa bütün bədən sağlam olar. Əgər o dəir xəstə olarsa, birinci bütün bədən xəstə olur. Və bu da Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurduğu qəlbirdir. <coughs> Həmçinin Peyğəmbər sallallahu əleyhi qızı Fatimə rəziyallahu və onun oğlu ə, xoş ili Reyhanı Əbu Muhammed Əli Həsən rəziyallahu anhu rivayət edir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurduğu belə Səni şübhəyə salan şeylərdən uzaqdır. Şübhələndirməyən şeylərdən isə şeylər tərəfisə yönər. O şeylərdən ki, şübhələnirsə, ondan çəkir. O şeylər ki, səndir şübhə yaratmır, onlara tərəf nə deyil? Yönərginə. Və hədisin ardı icraq devən vasalısının buyurur ki, həqiqətən doğruluq, yəni, sadiq olmaq, sakitlikdir. Yəni, insan doğru danışarsa, onun qəlbi həmçin rahatdır. Və ki, yalan isə Tərəddüddür, şübhədir və insanın qəlbində həmişə çırpınır ki, insan nədir? Yalan danışır. <coughs> və bilin ki, haramla qidalanan insan dibin kəsir, rahiməh Allah deyir ki, hal və qidalanmaq duanın və ibadətindir qəbul olması üçün diri səbəbdir. Haram ilə qidalanmaq isə duanın və ibadətindir qəbul olunmamasına diri, duanındır və ibadətindir, haram ilə qidalanmasına e, duanın qəbul olunmasının maneədir. O kimsə ki, haram ilə qidalanır. Və buna dəlil olar Peyğəmbər sallallahu hədisi ki, Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm buyurdu ki, şübhəsiz ki, Allah pakdır və pak olanı da qəbul edir. Allah peyğəmbərlərinə əmr etdiyi şeyin eynisini möminlərə də əmr etmişdir. Necə ki, Allah təala buyurur ki, ey peyğəmbər, təmiz və halal nemətlərdən yeyin, yaxşı işlər görün. Həmçinin Allah təala buyurur ki, ey iman gətirənlər, sizə verdiyimiz ruzlardan təmiz Və Rasulullah s.a.sənə bir insanı misal cəkir, dədir ki, onun sax-saq qalı bir-birinə qarışmış, üst başı toz içində, uzaq bir səfərdən gəlir, yediyi haram, işdiyi haram, haramla qeyinən, haramla bəhs bir insan gəlir və əllərini göy qalır, Allah t.a. dua edir. Ya Rabbi, Ya Rabbi! Və Peygamber s.a.sənə buyur ki, necə ola bilər ki, Allah t.a.sənə onun duasını qəbul etsin. O kimsə ki, hansı ki, hər bir şeyi haramlandır. Belə bir kimsə duanın dəbul olması üçün bütün səbəbləri götürüb. Təsəvvət edin ki, o insan səfərdə idi. Üstubakı söz əsləsində, kasıb idi. Zəl bir vəqiqətdə, əllərin qaldırıq göyə. Yəni, duanın ədəblərini götürür. Lakin haramla ilə qidalandığı üçün bütün bunların heç bir faydası olmur. Bir gündür insanlar cündib radilə anıxaya deyirlər ki, bizə vəsiət edir. O da deyir ki, insanın öldükdən sonra ilk çürüdüyü orqan onun qarnıdır. Deyir. İnsan dünyasını dəyişəndən sonra ilk çürüdüyü orqan onun qarnıdır. Hər kimdir, şübhəli qazancılardan çəkinib, yalnız halal loxma ilə keçinməyə gücü çatarsın, bunu etsin. Yəni, sən bacardığın qədər halal ilə qizalanmağa çalışmalıdır. Çalışmaz, çalışmaz ki, halal yerdən sənindədir. Ruzin e, yeməyin, içməyin gəlsin. Yəni, mən ki, mən halal ilə Ayda 100 manat qazanacam, amma haramdan ayda 1000 manat qazanacam. Yəni o şeylərsiz sizi aldatmasın. Çünki bilginə ki, o haram gələn elə də yəlib gedəcək, heç xeyirləri də olmayacaq. O insanlar görsün, əksəriyyət haramla qazanır, deyirlər ki, heç bilmirəm haradan gəlir, hara gedir. Gözümə olsun, bu qədər pul qazanır, amma yoxdur. Amma görürsən ki, ayda 100 manat, 100 manat qazanan, qazanan insan həqiqətən xeyirlidir. Yer niçirdə vaxt görürsən onun bərəkəti olduğu üçün qalır. O, İbn Qeym, Rahimə Allah, öz kitabında, Günahlar kitabında qeyd edir bunlara məsəl. Ki, həqiqətən də belədir. Yəni, onun bələşəti olmadığına görə, o puluğun, o də, iki min də olsa belə ayda, onun heç bir bələkəti olmayacaq. Haradan gəlib, haraq etdiyi də bilinməyəcəkdir. Həmçinin e, burada Abu Bakr Radiol gözəl bir rəvayət var. Abu Bakr Radiol Anxudan sahabə hansı ki, daima halayla qidalanmağa xoşlayardı və onundur bir e, q quluqçusu Abbax radyanə şərt kesmişdi ki, müəyyən bir məbləği ödədikdən sonra özünü ağız verəcək. Və hər dəfə də Abbax rəcaman yeməy gətirəndə soruşardı onun çünki bu haradandır, o da deyərdi ki, biz falan-falan yerdəndir. Yəni halal isə onu yeyərdim. Başın bir gün gətirdi, yeməy gətirir və yeyirik amma unudur. Bir lohmanı yəndən sonra soruşur ondan quluqçusundan ki, bu haradandır? O da deyir ki, biz mən cahiliyyədə e, kahinliklə olurdum. Yəni gələcəkdən xəbər verirdim. bu sənətdə heç bir baxım Və bir nətarçı belənsə gələcəkdə xəbər vermişdi. Bu da indi həmin o şeyin yəni cavabın qarşılığında mənə mükafat olaraq bu yeməyi verdilər. Və Bakı Radiosu məndə deyir ki, sən deməli həlak etdin və barmağını salır, başlayır onu qusmaqdır. Lakin nə qədər qusa bilmiş, sonra ona dilə, su içəndə yəni, su içir, hamısını qaytarır dedilər. Ona deyirlər ki, sən bir dənə loxuma görə belə etdin, özü bu qədər zəhyət verdin. O da deyir ki, peyğəmbərə sözləmənə eşitdim ki, cəhənnəmin oduna ən layiq bədən haramla qidalanan bir bənəndir. Və deyir ki, əgəlidir bu loxma mənim bütün canımı çıxsak iddə, belə mən ona çalışarım, çıxardımdır. Və Əbun Nua əmrədə beyhəqi, bu həbsə rəvətəşək Əlbani Səhəy <hülüyor> deyir. ki, yeməkdə istifadəsiz qadağan olanlar. iki qayda var, bu qayda layiq xaişənin yadımızda saxlanır, inşallah. Deyir ki, Allahın dinində yəni, əsəv təməl odur ki, iba, iba, ondan ibarətdir ki, İstənilən hər əməl, hansı ki, Allah və Rasulü əmr etməyib, o qadağandır. Yəni, ibadətinin əsli haramdır. Heç bir ibadət etmək olmaz. Ta ki, Quran və sünnədə dəlil olmadıq. Yəni, kimisi qəlif çəkik, mən belə ibadənin yox. Quran və sünnədə dəlil olmadıqda, nədir? İbadətdə batılır. Batılı. Yəni, ona görə də <coughs> ibadətdə tovqif olmalıdır. Yəni ki, dəlilin olmalı, şübut olmalıdır ki, sən mütləq o cürlə ibadət yəni Qurandan da sündürə Olmasa evaz qəmay olmaz. Amma ikinci qaldı ki, o məsələlər ki, hansı yemək içməkdir. Bu məsələlərdə istənilən bir şey yemək içmək olar, heç bir problem yoxdur. Ta ki o şeyə qadağa gəlməyənə Quran əsasında. Yəni hər bir şey yemək olar, içmək olar, onun qadağası gəlməyibsə. Qadağası varsa o şeyləri qoyursan qraf, qalan şeyləri nədir, yeyirsən, içirsən. <coughs> Bu da Allahın öz qullarına bir rəhmət, rəhmətidir. Allah bir çox fərzlər etmiş və bir çox sərhədlər haramlar təyin etmişdir ki, Bunları dinlə etmək olmaz, aşmaq olmazdır. Bütün bunlar qida məhsullarına da aiddir. Şəriyyətlə qadğan olunmayan hər bir şeyin yeyilməsi icazə edilir. Yeməkdə istifadəsi qadğan olunanlara və ümumiyyətlə haramlara gəldikdə Allah bunun səbəbini belə açıqlayır. O peyğəmbər onlara yaxşı işlər görməyə buyurur, pis işləyisi qadğan edir, təmiz və pak neymətləri alaq, murdaş şeyləyisi haram edirdir. Bu ay açıq aydın dəlidir ki, Allah yalnız insanların istifadəsi üçün ziyanlı və murdar olan şeyləri qadar edir. Bu da istər yemək də istə olsun, istər içmək olsun, istəyirsə digər məsələlərdir. Və bilin ki, Allah və Rasulü bizim özümüzdən daha çox bizdirdir ki, bizim xeyrimiz nələdir? Yəni, həm bizim deyə, yenik dərəkdən, həm bizim bədənimiz üçün, sağlamlığımız üçün hər bir şey Allah və Rasulunu nə əmr edibsə, nəyə qadana edibsə, bilim ki, o şeylərdə insanın ziyan vardır. Ona görə Allah-ı onu qadana edib. Səbəblərdən biridir belə götürək ki, yəni insanın bədənində ziyan olan. Ona görə Allah onu qadana edib ki, biz o şeylərdə nə edək? Çəkinək. Və kimsə girir, axtarır, yox, 100 qram içmək olar, mənə həkim deyib ki, bədənimi yəni, disinfeksi eləmək üçün, ya, mikrobları öldürmək üçün. Asfallah, həkim çox biliyorsa, Allah-ı Allah. Allah. Allah Allah onu edibsə, deməli, bu şeydən çəkinmək olar. 100 qram, yox 10 qram olsun. Hamısını ziyan vardır. Həmçinin donuzdur və s. hansı ki qadağa <coughs> şeylər vardır. Onlardan çəkinmək olar. Və Allah isə. də, <coughs> Rasulullah Salısan Əməni, Allah Allah xəstə olan insana əmr edir ki, təminlə namazlarınız. Allah Allah səfərdə olan insana oruclarını tutmamağa əmr edir. Allah Allah Təsit olan insandan oturaraq, bacarmadığını, ayaq çıxı, qılmana, bacarmadığını, oturaraq e, peyambas hədiflərini gəl, uzanaraq gəlib qılmaq. Yəni, bütün bunlar hamısını onu göstərir ki, nədir? Ümmət üçün asanlıqdır. Yəni, İslam dini asanlıqdır ümmət üçün. Quran və sünnədə göstərilən qadaralar. Ölü, leş, donuz, qan və içki. Allah-u Allah, maïdə surası üçüncü ayəsində buyurur ki, ölü, kəsilmədən ölü murdar olmuş Heyvan, qan, donuz əti, Allahdan başqasının adı ilə, yəni Bismillah deyilmədən kəsilmiş, boğulmuş, küt alətlə və ya silahla vurularaq öldürülmüş, bir yerdən yıxılarak ölmüş, başqa bir heyvanın bu inizi ilə vurulub, qəbərmiş, vəşi heyvanlar tərəfindən parçanalım, yeyilmiş, canı çıxmamış, təstilis heyvanlar müstəsnadır. Dikinə qoyulmuş daşlar, bütlə və kəbənin ətrafını bütvərəz qurbanqahlar üzərində kəsim heyvanlar, fal oxları iləb. Hay bölmək sizə haram edilmişdir. Bütün bunların yeyilməsini Allah-Allah haram etmişdir. Həmçinin deyilir ki, ölü leş, yəni kəsilmədən ölü murdar olmuş heyvan. Bura ölmüş və ya şəriyyət qaydası ilə kəsilməmiş heyvanlardır daxildir. Eyni qeyd etmək lazımdır ki, əti yeyilməyən heyvan, yəni əti yeyilməyən heyvan haram olan bir şey, donuz və yaxud da hər hansı bir heyvan, hansı bir adam olub, O şəriyyət qayda qanunla kəsilsə də bələ, Bismillət deyilir, kəsilsə də bələ, onun yeyilməsi nə deyil? Qanağandır və murdar sayılır. Və Alatala Ənam Suresi 145-ci ayəsində buyurur ki, Ya Rasulun, de, mənə gələn vəhilər içərisində murdar olduqları üçün ölü heyvan, axar qan, donuz əti və Allahdan başqasının adı ilə Bismillət deyilmədən günah olaraq kəsilmiş hey heyvanlar istisna olmaqla hər bir kəsin yediği yeməklər çəzindən haram buyurulan bir şey görmürəmdir. bununladır yanaşı, hər kəs məcburiyyət qarşısında qalsa, hədbi aşmadan zərur ehtiyacını ödəyəcək qədər bunlardan yesə, Allah ona ceza verməz. Çünki sənin Rəbbini əqiqətən bağışlayandır və rəhm edəndir. Həmçinin deyilir ki, yeyilməsi icazə verilən heyvanın Sağ ikən ondan kəsilib, bayrılmış müəyyən bir üzvü də leş sayılır və onun yeyilməsi də qalarandır. Yeyilməsi icazı verilən heyvan, iney, qoyun, dəvə və s. keçir hansı ki heyvanlar var. Ondan həmin o heyvandan sağ ikən, diri ikən hansıda bir orqanı kesib götürməyə, yəni artıq o kesilmiş orqan nə sayılır? Leş, leş sayılır, ləziz sayılır, onu yemək olmaz. Necə ki, hədisdə gəlib ki, Sağ ikən heyvandan kəsirlərə ayrılmır üz ölü, yəni kəsirmədən ölüb-murdar olmuş sayılırdır. Həmçin digər hədisdə İbn-Əmərdən gəlir. Canlı heyvandan sağ ikən hansısa bir üzvü kəsib gət, götürən insanları Peyğəmbər s. Allah hala lənətləmişdir. Yəni, sağ ikən, yeyilməsi hal olan heyvandan hansısa bir üzvü kəsib götürən insanları Peyğəmbər s. Allah hala lənətləmişdir. İkinci, qandır. Qan özü-özündə iki qismə böyündür. Birinci, murdar oran qan. Bu da ön və arxadan çıxan, ifraza çıxılarından gələn qandır. Qadınlarda, məsələn, hey edilir və e, nifad halında olan qandır. Həmçin, e, məsələn, məsəl, arxadan o görürsən, babası xəstəyinin, onun qan gəlir, həmçin, o da nədir? Murdar sayıdır, təmizlənmək lazımdır. Axar qanı olan, ətinin yeyilməsi haram buyurmuş heyvanın qanı. O heyvan ki, onun, e, haramdır, onun qanı da nədir? Murdar sayıdır, donuzun və s aramdır Ölmüş və ya şəriyyət qaylıqanını ilə kəsilməmiş heyvanın qanı da bura daxildir. Hətta heyvan, qoyun da olsa belə, lakin şəriyyət qaylıqanını kəsilmirsə belə, hansı bütə, hansı bir qəbirə kəsilirsə, artıq onun qanı da düşərsə, nədə onu burada sayılır, təmizləmək lazımdır. Və deyilir ki, ikinci təmiz qan ansıdır. Deyir ki, bura insanın qanı. Yəni, qoldan çıxarsa, yaxara kəsilərsə qana xarır. Çünki bu barədə bəzi, bəzi alimlər ki, qan nə zaman pozulur? Yəni birinci inşallah pozmur, çünki bir çox hədisləri gəlir ki, sahabelər qan axaxın namaz qovlar və s. Burada insanın qanı, həmçinin balığın qanı, xəmir qanı olmayan həşəratlar, məsələn, milçək, ağçıqanat, mətbəx böcə, qəqrəbə digər həşəratlar hansı ki, onların yəni qanı da varsa, o məsələn üstündə vurub öldürərsən də problem yoxdur o qandadır. Ən yəni, təmizdir. Və şəriə qanla kəsilmiş heyvan cismində qalan bura nədir daxilində bizim bunlardan Şeyh Hüseyn rahimehullah öz kitabında qeyd edir. Alata ala Maide surəsi 90-91-ci ayəsində buyurur iman gətirənlər şarab da, içki də, qumar şeytan əməli olan murdar şeylərdir. Bunlardan çəkinin ki, bəlkə nicit tapasınız. Və ki, şeytan içki və qumarla aranıza deyir ədavət və kin salmaqdan və namaz qılmaqdan sizi ayırmaqdır. Artıq bu işə son qoymalısınız. Peyğəmbər Salafanəm hədisində buyurur ki, bütün sərxoş elici nə varsa içkidir və sərxoş elisin nə varsa haramdır. Və ayədə xamr kəlməsi kesir. Xamr da o deməkdir ki, yəni, ağlı e, başdan çıxardı, yəni, örtü bürüyən deməkdir. E, yəni, ona göre də nə kimi ansı ki, nəşədir və yaxud da siqarətdə özü də bura daxildir. Çünki ilk -il çəkən insan başı dumanlanır, başı fırlanır o insan. Bütün bunlar bura daxildir. Və ona görə Peygamber solusayla buyurur ki, bu dünyada içki içən insan cənnətdəki o içkidən məhrum olacaq. Və necə ki, gəlir ki, hər kim dünyadaykən şarab içər və bu qınaqdan tövbə etməz, ahirət cənnət şarabından məhrum olar, ondan içməlidir. Ölü Ləş, yəni dəniz heyvanları icazı verilməsi. Hətta gəlib ki, suda. Yalnız suda yaşayarsa heyvan, onların yeyilməsi icazəlidir. İstənilən bir heyvan hansı ki, suda yaşayır. Onun ki, bəzləri məsələlər də ilə, ilə ki, e, nə biləyim, pullu olmaz və yaxud qulsuz olmalar. Buna, yəni, bunlar hamısı bu şeylər, heç bir əsası yoxdur. Çünki oxçu qayın dəli var ki, Allah təala bütün su üzərində suda nə yaşırsa, yəni yalnız su yaşan bütün heyvanların yeməsi nədir? Halaldır, icazəlidir. İstər ölü leş olsun, istərsə də diri. Və dəniz heyvanlarından heç bir şərhət qaynaq qanunu gəlmir ki, amma onu tutanda bismillah ilə kesməyə Yəni belə şey yoxdur. Bilin Və deyir ki, Peyğəmbər sallallahu buyurdu ki, ey Allahın rasulu, biz dənizə çıxdığımız zaman Özümüzlə az miqdarlı götürürük, ondan dəstəməz alsaq, içməyə suyumuz qalmayacaq. Nəyə də? Rasulullah s.ə.v. buyurdu ki, dəniz suyu təmizdir. Yəni, həzistən görsənək ki, onu da dəstəməz almaq olar, qusul almaq olar və içərisində ölmüş su heyvanları da halaldır. Sözsüz ki, o heyvan yəni iyilənməsin. Yəni iyilənibsə əgər, çürümüşsün ki, onu yəni yemək üçün ki, artıq o ziyan edək sənə bədələr. İmam əs-Sənan deyir ki, bu hədisdən göründüyü kimi dənizdə yaşayan su heyvanlarının ölüsü leş belə halaldır, icazı verilən. Hətta zahirən belə onlar itə və donuza oxşasa larsa, itə və donuza oxşaslarsa, su bu stələmdə gətir, 1-ci 27-ci, 23-cü səhifədə. Timsağa gəldikdə isə alimlər timsağın yeyilməsini qadağan edir. Çünki o suda yaşadığı kimi, həmçinin quruqda yaşayır. E, bu, bu da Təfsir ibn Kəsirdə gəlir. Ölmüş heyvanlarda aşağıdakılar Təmiz hesab olunur. Balıq. Həmçin çəhitgə. E, İbn-Əmərdən gəlir ki, iki leş və iki qan bizə halal edildi. İki leş, balıq və çəhitgədir. İki qan isə ciyərlə dalaqdır. Görürsən, çox as sual elək ki, qoyundan yəni, dalaq və yəni, ciyər yemək olar. Yəni, hədisdə gəlir ki, iki qan bizə halal edildir. edildi. Yəni, e, ciyərlə dalaq. Şəhət qayda qanunu ilə kəsilmiş heyvanın cəsədində qalan qan isə Təmiz heyvan kəsiləndən sonra, soydandan sonra görsə, ətində və bədənində qan qalır. Və bilin ki, əgər şəriyyət qayrıq qanına kəsilibsə o heyvan, onun bədənində qalan qan da nədir? Hala. Təmiz sayılır, çünki biz əvvəlcə qeyd etdik. Və Ayşədən gələn hədisdə, Ayşə razıq ki, şəriyyət qanına kəsilmiş heyvan cəsədində qalan qanda və ətinin qızartılığında heç bir problem yoxdur. Növbəti fəsir istənilən növ pəndirinin yeməkdə istifadə edilməsi. Alimlər heyvanların mədəsindən götürülərək pəndirə qatılan qursağın infaha yeyilməsində fikir ayrılığındadırlar. Bir çox alimlər çoxluq qeyd edilər ki, müsəlmanlara və kitab əhlinin hazırladıqları pəndiri yemək olar. Çünki qeyrlərinin, kafirlərinin, bütvərəslərinin və s. kəsidə heyvan ətləri ölüləş saydığı üçün hazırladıqları o pəndiri də yemək olmazdır. Yəni bu birinci xəlav. Ona görə də ola dillər ki, deməli kitab əhlinin məşəlləmlərinin halları pəndiri qeyd etmir, yemək olar. Kitab əhlində bir yağdım xaç vərəstlər. Lakin digər qrup deyir ki, kətil büt vərəstlər var, onları kəsilər, heyvanlara hazırlayıb yemək olmaz. Digər qrup sayına isə bura Abu Hanifa, İmam Hambəllərdən bəziləri müfsüklərin də belə hazırlanıp yeyilməsinə icazə vermişlər. Onlar qeyd ki, ölü leş salı heyvanın, yəni ölü leş olan Və südü nəciz sayılmır. Nəciz sayılmır. Deməli, həmçü ölü leş heyvanın, ölü leş heyvanın, yəni şəkli qaydı kəsilməyən heyvandan gedir burası öyrək. Sümüyü, buynuzu, dırnağı, yunu, tükləri nəciz sayılmır. Eyni ilə həmçün nəyə də qursaqda və südü də. Onun nəyə nəciz sayılır? Əti, qanı, dərsi nəciz sayılır. O şeylər ki, nədir? yeyilir onlar ilə də say. Amma boynuzlu yunudu, dırnağı da sümlüdü, bunlar heç sayılmır. Allah sağlığı. Və deyilir ki, bu da sahabelərin söz və əməllərdə əsaslanaraq onlar bunu deyiblər. Ki, hətta müşriklərin mütləq restoranı kəsli yəni o qursağına hazırlanmış pendir də yeyir olar. Onlar deyirlər ki, Ömər rəcəlallah olan ölü leş heyvanın mədəsindən götürülərək tərkibinə qursaq qatılmış pendir barəsində söhbət O cürik Allahın adına fikirlədin yeyəndir. Əmçinin Təlhə İbn Ubeydullah übə bıçaq ilə bir dilim pəndir kəsdi və Allahını zikir, edə zikir edərək həmin o pəndirdən yedi. Salman Farsi, Həsən, İbn Əli radiyyələ anhunda belə rəvayət vardır olmuşdur. Əmçin İbn Teymiyyə rahimallah, e, Məcmunə Fatah 21-ci cəyit 101-ci səhifəsində qeyd edir ki, bütbələslərin hazırladırları pəndiri yemək olar. Baxın. Şəhət, ümin ki, bütbərəslərin hazırladığı pəndiri yemək olar. Çünki sahabələr iraqı, istilad, yəni zəhs etdikləri zaman o batı, atış pələslərin nə edədilər? Yərdilər. Yərdilər. Deməli, bu təsidlə aydın oldu ki, hətta bütbərəslə olsa da belə, onların hazırladığıları o pəndiri, o qursaq qatılan pəndiri də yemək olar. Qarəs, bu kəndən İnşallah, Məcmu Fatavada 21-ci cid 101-ci səhifədədir. Deyir ki, istənilən heyvanın, burada bir fayda var, hətta donuzun belə dərisi yalnız aşılandıqdan sonra təmiz hesab olunur. Rasulullah Asaluz əzisində buyurur ki, istənilən dəri aşılandıqdan sonra təmizdir. Əzis müslində gəlir. İmam Sənaəni deyir ki, bu əzis açıq qaydan dəyəlidir ki, istənilən heyvanın dərisi aşılandıqdan sonra çöl və içəri tədəfdən təmizləmiş olur. Bunun da istənilən dəyəri sözükləri əyani sübutdur. Yəni peyğəmbər (s.ə.s) hədisində buyurduğu ki, istənilən dəyəri aflandıqdan sonra təmizdir. Bura hər bir dəyəri gedir. Heyvanın yəni, dərisi gedir. Hətta də donuzun Bu da dəyəri, bu da dəri, dəri başını olan 7 rəydən ən doğrusudur. Burayda həmçinin Əli ibn Əbu Talib, İbni Məsucud, Davud, Yusuf, Əbu Yusuf Sanan Şəfqani, yəni hansı şeyh oldu dan rahimehullah da olmuşdur ki, istənilən dəyəri halaldır. Yəni təmizdir. Qaşlandıqdan sonra Bəzi halindən qeyd edirlər ki, hədisdə söhbət yalnız ət-i heyvanların dəyəsindən gedir. Digər qrup deyir ki, burada ət-i yeyləsi halal olan heyvanların dəyəsindən gedir. Haram olan heyvanların dəyəsi <gülüyor> açılandıqdan sonra da halal sayılmır. Lakin Şovqani Rahiməlullah Neylül-Əftar kitabında qeyd edir ki, bu sözlərin heç bir əsası yoxdur və qadağa yalnız və bu sözlə, sözlərin heç bir əsası yoxdur bütün e, yəni şəriətdə və bütün alimlər ittifaq ediblər ki, e, istənilən bir heyvana dərsi aşlandıqdan sonra istənilən bir heyvan dərsi aşlandıqdan sonra artıq nədir? Yəni ki, o dərsi təmiz sayılır, tarih edilir. Həmçinin bir fayda qadağandır. <gülüyor> Deyir ki, köpək dişi olan heyvanların yeyilməsidir, qadağandırdır. Əbuğreyr r.ədə gələnizdir, Peyğambar s.ə.v. buyurdu ki, köpək dişi olan vəşi heyvanların yeyilməsi qadağandır. Burası daxildir, ələng, aslan, canavar, tülki, ayı, fil və s. İmum əhməd r. Allah deyir ki, fil, müsəl fil müsəlmanların qidasından sayılmaz. Bu qadağandan isti istisnadır kaftar, yəni görəşən. Və deyir ki, hə, qiyənə və kaftarın qadağan olması barəsində gələn hədisimiz də gələn hədislə zəifdir. Səhih odur ki, qeyna yemək olar. Necə ki peyğəmbər (s.ə.s) ondan gəlib ki, Cabr (r.a) ilə söyrüşdüm kaftar yulmama olarmı? O dedi ki, Allahı Allahı və Allahın Rəsulü buna bir icazə veribmi? Biz soruşduq ki, bəli, icazı vermişdir. Hədis Əbu Davud gəlir və Şərh Albani səhih deyib. İcazəlidir yemək ev və həmişə çöl dövşanını Ənəsdən gəlib hədisdə e, günlərin birində insanlar Mər Az Zəhrədə Doğuşanı qovara tutmaq istəyir, lakin yorulub əldən düşdülər. Mən istəyir qaçarıq, onu tutdum. Doğuşanı Əbu Təliyyə radiyalanın yanında qətən utarın, onu kəsələyik budunu arxayaqlanan Peyğambas Al-Sələmə göndərdi və bu da Buxar Müslümdə gəlir, səyi hədisdir. Deməli, həm çöl, həm də e, ev Doğuşanı yemək alaq. Və kirpi haqqında Deməli Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm kirpi barəsində soruşuldu. O dedi ki, bu mənisə izliyənç, yəni pis bir şeydir. Bu hədis Əhmədə, Budavuzə Səyə də gəlib, lakin hədis zəifdir. İmam Sənani rahimehullah deyir ki, bu məsələdə səhər odur ki, kirpi ətinin yeyilməsi icazə veriləndir. Yəni icazəlidir. Nə üçün icazə veriləndir? Çünki qaydır, əsas qayda bəyah-bəyah dediğimiz qaydaydır. Yəni, qaydır. yox, ha, yəni yemək evə istənilən istənilən bir şey nədir? Yeyirsən, içirsən. Ta ki, ona qadağa gələnəcə. E, o qayda ona görə də kirpə ətinin yeyilməsi nədir? E, Talaldır yemək olar. Çin, e, növbəti fəsi caynaqlı quşların yeyilməsi qadağandır. İbn Abbasdan gəldi ki, Peyyambas olsanəm buyurdu ki, köpək dişi olan vəhşi heyvanları və caynaqlı quşların yeyilməsini Rasulullah cələn qadağandır. Bura daxildir qartal, qırğı, şahin, qızılquş və s. Toyğun caynaqlar olsa da belə onun yeyilməsi İcadə edir və bu haqda Peyğambar s.ə.və çox hədislər var ki, peyons toyuğu yerdir. Həmçinin bura aiddir yeyilməsi, sərçə, göğərçin və s. Quşlarda bunları da yemək olar, hətta caynaqlar olsa da. Peyğambar s.ə.və buyurdu ki, sərçə kəsdiyi zaman belə rəhimli olan kimsəyə Allah qiyamət günü nə edər? Rəhim edər o kimsəyə. Növbəti fəsil ev eşeyi qatı və atı. Cəbir rədiyatına gəlir ki, Peygamber solusayla xeybər günü ev eşyəklərin ətini yeməyi qadran etdi. Atın ətini isə halal etdi. Yəni, ev eşyəkini yeməyi Peygamber solusayla qadran etdi və həmçinin də atın yeyilməsini isə halal etdi. Həmçinin xeybər günü, bildiyiniz kimi, siğələ Peygamber solusayla qadran etmələ, deyir ki, Rasulullah solusayla buyurur ki, qiyamətə kimi bu haram edildi. Lakin vəhşi çöl eşyəklərinə gəldikdə isə onların yeyilməsi ic Doğuşan, həm çöl, həm ev doğuşanı olduğu kimi eşəyin də, yəni çöl eşəyi də var, yəni vəhşi sahəlidir, sahəlidir və ev eşəyi qadağınlaqın çöl, çöl eşəyi isə yemək olar. Ya Rasulullah, biz orada vəhşi çöl eşəyini onladıq və əti də hələ də bizdə qalmaqdır. Rasulullah s.ələ buyurur ki, qalan ətdən yeyin, Peyğəmbəl s.ələ onun ətini, ətindən diri yemişdir. Həziz Buxar müslündə gəlir. Cabir radiyalarından gələn hədisi deyil ki, Rasulullah s.ələ xey köpək dişi olan vərşi heyvanları və caynaqlı quşların ətini yeməyi bizə qadağan etmişdir. İmam Nəvəvi Rahimə Allah, İmam Şafir və Şafir məstəbində olanların bir qrupu qatırı və eyni zamanda bu yolla əməlir gəlmiş heyvanların, yəni mələz ilə qatlan eşəyi mələz edində, yəni calaq, belə deyək yeyilməsini qadağan qadağan ediblər. Yəni qatır odur ki, atlan eşəyin Yə ummetə olmaz ăn çəkmək. Biz yə olmaz ăn çəkməyik. İndi inşallah gələcək. Və deyir ki, Əsmə ibn Əbu Bakr rəciha, rəvayət edir ki, Peyğəmbər zamanında biz Mədinədə ət at, at kəsib və onu yemişdikdir. Hədis Əynə Buxari və Müslim də gətirib. Növbəti fəsil müxtəlif əşrabların və meymunun yeyilməsi barəsindədir. İmam Şəh və İmam Əhməd və Sarıdlar bu ayəyə əsaslanaraq ki, Ər-Rəssulun 57-ci ayəsində ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm onlara yaxşı işlər görməyi buyurur. Pis işləri isə qadağan edir. Təmiz paq nemətləri halal, murdar olan şeyləri isə haram edir. Qadranan ediblər yemək, milçə, haçıqana, fürmücə, əşiyarısı buradan istisnadır və qeyd etmiş çətkə. Abdullah ibn Avradın rivayətə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və 7 və ya 6 döyüşdə iştirak etdik. Bunların hamısını çətkə yemişdik. Yuxarı məsəlinə Hafiz İbn Abdülbərd deyir ki, meymunun satılmasının və yeyilməsinin qadağan edilməsi barəsində biz alimlər arasında heç bir fikir ayrılığı olduğunu bilmirəm. Yəni, meymunun həm yeyilməsi, həm də satılması qadağandır. Bu da Şərxü Kəbirdə gəlib 11-ci eyit 68-ci səhifədə. Heyvanları mələz etmək. İbn-Əmər radiyalanfadan gəlib ki, peyğambasız atları və digər heyvanların mələz etməyi qadağan etmişdir. Mələz Hibrid, iki müxtəlif cinsli növün və ya sortun sütlətməkindən əmələ gələn heyvan və ya bitkidir. Bax bitkilərə inşallah olar. Yəni, daha keyfətli meyvələr əmələ gəldiyəkən görə inşallah. Amma heyvana isə qadalandır. Heyvanları döyüşdürmək. İt döyüşdürmək. Görürsən, bu çox məşğurdur. Ondan gələn pullardalar. Həm üçün xoruz döyüşdürmək. Mücahid R. deyir ki, Ki binamara rəjlaları heyvanları dəyişdirməyi yaxşı işdən saymazdır. Ədəbül Mufraqda gəlmişdir. Həmçinin Əbu Məsud Əl-Əşari rəjalar rivayət edir ki, Peyğəmbər (s.ə.s) itdən gələn gəliri ticarətindən dəyişməsindən, zinakarın qazancını və kahinlikdən gələn pulu götürməyi qadağan etmişdir Peyğəmbər (s.ə.s). Bu hədisdə Buxari və Müslim də gəlir. Yəni görülür ki, bu hədislə ki, Peyğəmbər (s.ə.s) it ondan gələn gəlir, həm zinakarlıqdan gələn gəlir, həmçinin kaximdən gələn qəliri aram etmişdir. Xoruz-a sövmək növbəti fəsir. Zeyd ibn Xalid Əl-Cühəyini radiyalanxı ravaytdə ki, Peygamber salı sələm buyurdu. Xoruz-a sövməyin, çünki o namazadır, və yadırdır. Hədis Əbu Davud-ı Gəlib 51 01-ci ədir, yəni 5101-ci ədir. <coughs> növbəti fəsir <coughs> öldürülməsi əmir qolundan hər bir şeyin yeyilməsi də qadağandır. O şeylər ki, hansı ki, öldürülməsi əmr olub, onun yeyilməsi də nədir? Qadağandır. Ayşə Rədiyatədən gəlir, Peyğəmbər Salası eləm buyurdu, canlı məxluqların 5 növ vardır ki, onların hər biri zərər gətirir. Bu səbəbdən də onları həm haram olan torbaqda, elin yəni Məkkədə, bilirsiniz ki, Məkkədə isə öldürmək olmaz, lakin bunları öldürmək olar. Həm də ondan kənarda öldürmək olar. Əqrəb çalağan, qarğa, çaq bir də vəhşi itdir. Buxar və Müslim də gəl hədis. Həcmçinin <coughs> hədislərlik və öldürülməsi əmr olunanlar çərçivəsində qara it, çətənkələ, ilan və saradə nədir? Təyir edilmişdir. Yəni indi biz qeyd edəcəyik, yəni, inşallah ilanın hansı növü öldürülür. Yəni hamısını dırmaq olmaz. Sadiq ibn al-Waqqas rəcana ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm kərtənkərlərdən əmr etdidir. <gülüyor> Lakindir bu hədisə səhvət kiçik həcmli kərtənkərlərdən gedir. O ki qaldı böyük kərtənkələyə sayılan varana onu yemək olar. Çünki Rasullullah sallallahu əleyhi və dövründə Peyğəmbər sallallahu gəlir bir yerə, orada o yəni, varan yemək gətirlər, yalnız Halid ibn Valid olur rəcana. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ki, vəziyyət ki Yoxsa haramdır. Peymosasam deyək ki, yoxdur. Mənim deyir, yəni qoyumu məcəli, yəni bunu yemirik biz. Bu bizim yeməyimizdən deyil. Xalid ibn Vayl başdır yeməyə. Yəni bu onu göstərir ki, Peymosasam onu qalağan edir. Amma hədisdə gəlir ki, bu növbədə bu xarmışlıqla gəlir ki, bax Sal varan, Sal varanın salsan əmlən varanın yeməsi barəsində soruşdu. O, mən onu yemirəm, lakin qalağan da etmirəm deyir. Yəni məni inşallah problem, yeməyə olar inşallah. <coughs> deyir ki, kərtənkənin Kərtənkələnin öldürülməsi nə içindir? Və bildiyiz ki, İbrahim ə.s. öz qövmünü dövk, dövkədə dəvət etdiyi zaman, dərini sındırdığı zaman, onlar odun qalırlar və onu atırlar, yandırırlar, yandırırlar, yandırırlar, yandırırlar. Və Allah-ı Allah, da odu əmr edir ki, səlim və salamat olsun İbrahim ə.s. və belə də olur. Və deyir ki, bütün eyvanlar odu söndürmək üçün gəlir. Lakin, kərtənkələ gəlirdi ki, üşürsün, od daha da alovlansındır. Onlar əslində olsa da buyurur, kim kətən gələni bir zərbə ilə öldürərsə 100, iki zərbə ilə öldürənə o birincinin yarısı, üç zərbə ilə öldürənə isə həminə ikincinin yarısı qədər, yəni savab vardır odur. Hədis Müslimdə gəlibsə hədisdir. Başqa da. Peyğəmbər (s.ə.s) olsa belə həmişə öldürülməsi qadağan ola, heyvanların yilməsi də yəni qadağandır. İlan və əqrəbi də, də öldürün. Hətta namazda gəlib, gəlib ki, Peyğəmbər (s.ə.s) buyurur ki, Əstə namaz qıldığınız zaman görsəniz, namazda belədir onları öldürmək olar. Səhil gəmi 11-51-ci əlisdir. Lakin əgər ilan evə daxil olubsa, onu öldürmək olmaz. Çünki gəlib ki, cin ola bilərdir. Buna görə üç dəfə gün ərzində onu evdən çıxmasını tərələb etmək lazımdır. Çıxmadığı təqdirdir isə onu öldürmək olardır. Çünki o şeytandır. Ar. Və bu haqda inşallah danışacaq. Və deyir ki, Peygəmbər (s.c.)ə Ayşədan rəvayət edir ki, Cəbrayil (a.s.) gəlməsi haqqında xəbər verdi. Peygəmbər (s.c.)ə ki, falan vaxtı gələcək. Rəsulullah (s.c.) əlində dəyənək olduğu halda gözləməkdə idi. Cənabə əlindən atdı və dedi ki, Allah vədindən dönmür, Rasulları da dönməzlər. Ki, Cəbrayil (a.s.) artıq vəd olunmuş vəxtdən, vaxtdan vaxtdan keçmişdi artıq. Yəni Cəbrayil (a.s.) hələ gəlmirdi. Və deyilir ki, nəhayət vəd edilən vaxt gəldi. Lakin Cəbrayil əsalam hələ də diri gəlməmişdir. Sonra Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm arxa tərəfə döndükdə çarpan altında bir köpek balasının olduğunu gördü, yəni it olduğunu gördü. Bəzi ki, ya Ayşədir. Bu bala köpek balası diri, nə vaxt bura giribdir? Ayşə ki, Allahın dostu ki, bilmirəm. Peyğəmbər sallallahu ki, köpəyin çıxarılmasını əmr etdi. Sonra deyir, ondan sonra Cəbrayil əsalam gənlədir. Hmm. Rasulullah sallallahu hələ <coughs> mənə vəd eddiyin vaxt gələcəyini bilmir, Cebrail isə andır ki, mənim gəlməyimi qarşını evdə olandır o it almışdır. Bu mələklər, biz mələklər içindədir it və surət olan evədir girmirikdir. Qəsubə olsa, o günü səhərə qədər itlərin öldürülməsin əmrlətdi. Hətta o dərəcə çatdı ki, kiçik bağçaları qoruyan itlərin də öldürülməsin əmrlətdi. Böyük bağçaları qoruyan itlər isə dəymirdidikdir. Qeyd ism üstünə gəlim. Yəni, bu hadisə onu göstərir ki, evdə yəni it saxlamağın həmçinin evdə surət, yəni olması mələklərin şahit girməsindən dağ olmasının manı olur. Və o qoruyan mələklər də nə deyil? Evə gəlmirlər. Ona görə də <coughs> çalışma Peyğəmbə olsam digər hədislərində gəlib ki, Rasulullah Səhəm nə buyurur? Deyir ki, kimdir evində iç saxlayarsa, hər gün onun salınından deyir, bir qrat azalardır. Bir qrat da o dağı boydadır. Sağ olun. Kim evdə iç saxlıyırsa, hər dəfədi onun sahabını hər gün azalır, deyilsin. Uxtaqda və buyurlar, deyilsin. <gülüyor> onun bir sahabından azalır, deyilsin. Onun qədə de evdə iç saxlama olmaq, lakin kimin baxçısı, həyisi varsa, evi qorumaq üçün orada iç saxlaya bilər. <gülüyor> bir şey problem yoxdur. Peyyambar sağlıq sənə buyurdu, önündə palan, sütürə olmayan bir kimsənin namazını, yəni sütürə olmadığı kimsənin namazını, həyətdir, bu dağa çatmış qız, ulaq, yəni, eşə. Hər cür qara it ola bilər. Abozar dedi ki, yarasul qara itlə qırmızı itin fərqi nədir? Dedi ki, qara it şeytandır. İbn Əmir Radianə bəyan edir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur: "Hər kim o itindən, qoyun itindən və ərazini qorumaq üçün saxlanılan itdən başqa məqsədlər üçün saxlayarsa, hər gün onun o kimsənin səabına 2 qırat, mən 1 qırat demişəm. 2 qıratdir azalardır. Buxar isminə qələbədir. Digər ərizdə <gülüyor> Peyğambə əsasın köpəklərin və öldürülməsini əmr edərkən buyurdu ki, ilanları və köpəkləri öldürün. Xüsusən də ilanlardan üzərinə iki ağ cizgili cinsli olan və bir də ən pisi olan buyruqsuz, yəni zıngrov ilanının öldürülməsindir Peyğambə əsasın əmr etdi. Çünki ilanların bu iki e, yəni, cinsi gözün nurunu atarır və hamilə qadının uşağının düşməsinə nədir? Sərəblidir. İbn-Əmər Radiyanahı bütün ilanları öldürürdü. Əbul Lübədə Əl-Bədri İbn-Əmər dedi ki, Peyğambasası ev ilanlarını öldürməyə qadana etmişdir. Hədisini bir avad sonra o, bu əməlindən vas keçdi. Yəni, ona görə də ilanların öldürülməsində də o, qeyd etdiyimiz kimi, hansı ki, qeyd etdi, onları öldürməyələr. Amma ev, ev ilanları var ki, hansı ki, görsən, kənd evlərində yaşayanlar da evlərində olur. Və Əgər kimin evində belə bir ilan olarsa, onun üç gün evindən gedməsini, qovmasını xərclər. bu dua var, o duanı deməkdir <coughs> ki, bu vaxt ona ə, nəsə, bir dua var, bu sərban qalışında onu demək olar hansı ki, ilanın o gedməsi. Lakin üç günün artıq gedməsi artıq, o bilin ki, şeytandır və onu nəvəyə özdürmək olardır. Və deyir ki, gəlib hədisdə Müslümdə, deyir ki, Peygamber Fosan buyurdu ki, mədnədə müsəlmə olmuş cinlərdən bir cemaat vardır. Hər kimin evində uzun ömürlü ev ilanları varsa, onlardan bir şey gördü üç gündür, elan edib onu qovsundur, üç dəfədir. Gedərsə nə gözə, əgər gedməzsə bundan sonra, sonra da sizə görsənərsə, artıqdir onu öldürün, çünkidir o şeyfandırdır. Sonuncu, inşallah, fəsliyə oxuyaq, olan izni, bugün adı, bugünki dəzim istəyirək, inşallah. Öldürülməsi, qadağan olmanın hər bir şeyin yeyilməsi nədir? Qadağandır. İbn Abbas radiyo anxudan gəlir, Peyğambas s.ələm, qarışqanın, ağrının, şanapipi, yəni hud-hud, hörmüçək quşu, sərçi fəslinin olan bir quşudur, öldürülməsini qadağan etmişdir Peyğambas sonra Deməli, öldürülməsi qadağan olan heyvanların da yeyilmə Qadağandır. Onlardan qarışqa, arı, şanapipi və hörmikək quşu. Və bunların öldürülməsidir. Qadağandır. Və Əbu Dağut da gəlib hədis Əhmətdə, Şəxaban Səhidib. Və digər hədisdə Peyğambar salsələ, ağac altında dincələn Peyğambərlərdən birini, birini bir qarışqa dişlədi. Peyğambar bir Peyğambərdən rabat edir ki, bir Peyğambəri bir ağac altında oturuq və qarışqa dişdir onu və o da qarışqa yuvasının yandırılmasını əmr etdi. Allah Subhanahu taala peyğəmbərə vəhdir ki, bir peyğam bir qarışqanın sənin düşməsindən ötürü Allahın təsbiq edən ümmətlərdən bir ümməti həlak etdim. Və bu hədisə dayanmaq lazım göstərir ümmət, yəni onlar ümmətlər. Və deyir ki, mə e, həlak etdim deyə ona vəhdir, vəhdidir. Və qadağandır öldürmək şana ipi, hörümçək, quş, arı, qarışqa, quru və su qurbağasının həmçinin quru və su qurbanbağasını da öldürmək qadağan gəlib. İbn İmam Beyhəqı rahimehullah deyir ki, bu hadisəçi qayın dəlidir ki, öldürülməsi qadağa olan heyvanların yeyilməsi qadağandır. Əgər bunların yeməsinə icazə versək, yeməzsə ona öldürməyi qəzağan etməyidir. Yəni artıq alimlər burada bir fərqə çıxır. Yəni edirsə onlar, demə onlar yeməsinə nədir? Öldürməyə dəsa yeyir. Sandır məni yeyə biləz. Su Abdurrahman ibn Osman ki, Bir təbib Allahın Rasulu sallallahu əleyhi və səlləm yanına gəlir həkim və qurbana öldürərək ondan dərban hazırlanmasının barəsində soruşur. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm qurbana öldürməyi qadağan etmişdir. Amr ibn Abdil Ab Ab Ab Ab Ab Ab Ab Amr radiyallahu gəlir ki, qorbağaları bir öldürməyin çünki onların vaqıldısı Allahı ziş etmələridir. Bu da Beyhəqi Sunanul Kubrada gəlir mi M-19166-cı hədisi. İnşallah, qədəşdə, bu qədər. Yəni, Allahın izinə gələn dəfədə ə, davam eləyəcək dəstərimizi və ə, bu dəstə mühümdür. Bunları bilmək yaxudur, halal və haram məsələlərinin. Və inşallah, Allah-u dua edirəm ki, Allah-u Allah-u Allah, bizlərin hər bin onun qadağlarından çəkinib əmirlərini yerinə getirənlərdən etsin və dua edirəm ki, Allah-u Allah bizlərə haqqı haqq olaraq göstərsin. Bu ona t yürüməkdə, ondan yapışmağa da bizə yardımcı olsun. Dua edirəm ki, Allah-ı Allah, Allah bizə batılıb, batılıb göstərsə və ondan qaçmağa da bizə yardımcı olsun. Və dua edirəm ki, Allah-ı Allah bizləri bu dünyada yanılmışın, nə olduğumuz halda götürsün. Səməni ki, Allah-ı mədək edəm.